او دې بچکم دینږي کس اوګه چې کم دې په بالا خانو د جنت کې امينون پن او اماني د هر اپات او الذين يسون اګه څان چې کوشش کوي حياته نه پماتلوله سره موعذینا چې دې بيګ کنه اټقاد کوي دایج زمنګا مولای کفل اجازه به محضرون او ما هم عنھا قل ان ربي یفسر ترسکا اګه چې کم دې کنا اګه په یو شخص کې او دا په دوو شخص کې یو شخص باندې یو ټیم کې الله رزي تنگ کی دې پران ته کی ادا د ته پران اکړه به په دتاندې ایو باندې پران فکرله او په بلې تنگه کله وله ان ربې تاکي سر پر وځ دې کانه ماچ ری کا سوت رسکا پران حقې رزي لمن من منه عبادتې په یو چ باندې دیرو او الله پاکې چې کم دې له په دې باندې باندې باندې اواما ان فقطم اوغه چې تاسو خاطر من شي ان د هښه نه پیږي کنه نو په یو خلیفہ الله داغه نه عمل بدل ور کوي یو خلیفہ څومره داغه خلیفہ ور کوي داغه عمل بدل ور په دنیا او په آخرت ور کوي او هو خیر راځکین او یوم یحشرون جميعا او پکوم مخ چل نه راځمګه دا موږ ته کان ټول پیږي مشران او کشران ثم يقول للملائکه او بیا وې ملائکتا دا سوال لپاره د صدې مشرکان ود الله جواب قبول و دی چې وی لا جواب کی لملائکته اها اولای آیا دا چې کم دي مشرکان یاکم ستا سو اے فرشتو کان یا عبدون په دنیا کې کالو او وی موتوی چې سبحان کا باقی دتان رد شریک نا انت ولیونا ته زمونږه دوستي مندونې هم تا سره دا بل چا سره نشته بل کان یا عبدون الجن بلکه دی عبادت ته کم دی کوسو دا جناتو د شافینو یو کو زکه چا وی په تبه چې دا پرشتو عبادت کباینه زمنګیا کو ها اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د دینه په اوې باندې ایمان وروړي فاليومنننزو لا یمذکو پیګي اختیار بن لري بعضستان سوچ معبودین دی له بعضه د نور د پاره چې عابدین دی, دی, دی نفون ولا ضرر نه د نه په وړ او نهقولو ل الذي نجلمون منږ ب کسسانتهجزالماندي زووق اذا بناار لتي تاسوسک عذاب د اور اس اور كنت محو قبون و دا ناړ معياتونه بجناتین شاوا حاضې کالوما حذا نه دنا محمد الله ادارجلون مګ دا یو سری د یوری دو ش را د لري د کوم چې خدا یانونا کان یعبدو چا عبادت تا قودا وی فلرونو زمنگا او قالو ما حازا چند دی دا قرآن ایلا افکم مبترہ مگر دا دروغ دی او دزان جو کرشوی دی او قالو لذین کفرو لی الحق لیل قرآن الحق لما جا امریک زبتنا گئ این حازا اللہ صححون مبین اللہ وی تاستاو امت کردونا زورا ورن دی وما آتیناهم منگر ندی ورکل دی احل مکوتا من کتبین ک اسمانی ی درسون هاچ دی لولی چې په کې دا ته کې راغلي دي چې د خدای سره شریک نیول سیدی ناشته پکې ناشم کړی دي او ما ارسل نه او مونږ نه دې نه لیکلي دي تا قبل کاو میذتانا من نذیر سو کیره ون کې دګ کوم ځان دی دار او وستل چې د خدای سره شریک سیدی هغه نذیر او تداوې دي چې د خدای سره شریک نیول سیدی او قدبل الذين خیر ده پروايي مکبا تکذیب کړي واغې کسانو د پیغمبرانو می قبلهم چلو مستاره دیومت نو او ما بلغو او دا اهل مکه ندی رسیدلې و ما بلغو کله زميږ چاته راچېدي اهل مکه وتا نا اهل مکه ندی رسیدلې میشار ما لسمی سید د اغي قوت تا د اغي مال تا د اغي ټول عمر تا لسمی سپې یعنی میشار ته لسما اته هم چاوې تم ورکړي نه نه پقصد ابو اغوی تقديب کو د پیغمبرانو زم ما نه پکه پکانه نکیر نو زما ما دا انکان د دیپ له حلاکت څنګه او پدعو کو بیزایو پدعو اغوی ما حلاک دي نه بیپت زدی قل انما یلکم تو توي چ یقینن ز تاسو تاسو کوم رواه ده پيوي خبره اے صرف پيوي خبره سر او خبره دادا چ ان تقوم چتا سو مستعد شه ان تقومو نه څه معنا یانه کوي دلته چې دا تقومو چې دې دا چې کم دي ضد جلوس نه دی بلکې مراد په سرپل همت دی یعنی بې داشه اې او یعنی بې داشه ان تقومو چې سرا بې داشه ل لله برای یعنی کینه مینا پرې دی إلا نذير لكم ما غيروا المسيح صرفانا بينه ذي عذاب شديد مخده عذاب سخنا في اخرت كي قلت بغتوي جماس انتكم اغا چیزه واړم تاسو نه من اجر پدې تبلیغ باندې واړندنه نه په هوه شو نه څه معنا د محاورده د دین چې طلب د اجر نکم ان على الله هو على كل شئ شهيو دی عالم دی ان ربي لما پروردگار چدي يقذفوا را هغه ورځې خپل پیغمبرانو ته بالحق بالوحي الحق هغه وحي حق پیغمبرانو ته را ورځي دی وګي راځه الله ملو غيوب هغه عالم دي پس په پټو شيونو باندې ولته وته چې جاء الحق كخير لان حق اسلام دي غالب بشي او ما يبدي الباطل او اخکاربنشی باطل چ عبادت تبوتتے جب انہا اخکار کی گئے کخیری ترنم وزی پوری انہا اخکار شوی حرم شرک کی او اما یعیدو او نبہا نباتل برا واپس شي را واپس کی گب امنا کخیری قل ان بلگ تو تو ایا چدخیہ دے بیل پرج و تقدیر بیگی دا پرجی دا گوری خان قذبی لا دیکتا او یعنی خطا یما نه پیننه ما دیللو نی یقینن زکه خطا یما علا نفسی چې د دې ذره زمانہ پستدی ذره زمانہ پستدی واینه تدیتو او کزه پسمنه ریمه نه دا په خپل برکت منه بری په ما نه دا په ببا په بپ ها په برکت ما دا په برکت هغه قران عظیم دی یحی له ربی انه سميون یوریدن کده قریبون زدید ارچاتا اوول او ترا الله پاک هیڅ څه ته توبیني اځا غوکا ته دغه په ځیو چې دوی بګبروشي په وخته باس بعد الموت کې نپلا پوتا ننبې پلا پوتا له همنا نبه اخلاصي د دې پرځمنګا وقذو او دې براونی شلي راوبني بيشي من مکان قریب د مکان نزدې نه چ قبر دی قدو قدم الا یو د دې غزلان د پروتیکانان لوی ځده ځنه بیرونی سمچې څه څه په کوم هغه په یو کوم دا مانا راکبله سنې لری په نړۍ او وقالو او دې په وخته باس ما د الموت کې غریمان جوړي ها چې امن ندي من ایمان جوړ په دې محمد رسول الله خدا په کوي و اناله هم تنامو شو او سننګ بشي کای کای په سننګ بشي د دې د حصول د ایمان دناوس منه حصول الایمان د مکان باید نه ولی دی په اخرت کې دی او مکان د حصول الایمان خیرت کې دنیا ده آخ... دنیا د اخرت خونه دی نو مکان باید نه ایمان حاصل کی ولی دی په کوم ځای کې دی روڑا دی په اخرت کې دی ایمان کم نه حجري په دنیا کې نه دا خاص هغه پيګي دا معنا ده وقات کفرو او دې کاته شوی په محمد رسول الله او په قران من قبل رم بعد د ویلا په یګی د په دنیا کې په دنیا کې وله دا, دا خو جوس په خیرت کې دی کنه من قبل په دنیا تر الله او به یخذفونا او ويشت به بي قولو مارکا په غیبو پیګی په او په خبرو د مکانی بعیدنا ولی هغه مکان چې د رسول الله او قران عظیم د شان نه پورته رسول اللہ شاعر وی قرآن تے شیر وی رسول اللہ وی قرآن ازیم تے کہانت وی رسول ساحر وی قرآن ازیم تے سحر وی دا دا دا دا غیب وشتل دی قبل دی اندق قدی گوڑے پا غیب وشتل دی تیگی آغایو سالی برطبو یالکا چھتا غیبو نا خمرے کیا دا مانا او وحیلا او اللہ پا کوئی چھپے گی او پیګه او مانی او پردب واقعي شي ماني بواقيشي پردب واقعي شي بینهم پما بیند د کافرکی او بینما او پما بیند د اغه ایمان او دنجات نجات کې ایمان هدی وی موږ په خیرت کې کټو کنه پرې کې خیرت په خیرت کې کټو د اغه ایمان کې یشتفون چر دی او سره دی ایمان دی والی کنه اوس ایمان خائل واقع بشی او دا نجات غاڑی نجات کی با خائل واقع شی کما پریلا لکر سرنگی چدا پیل کریشو او دا کار کریشو بی اشباہ اشعائهم پیگی پا مشابید بی پا کپر کے ولی فرعونم پتا خطیم کے کلی ما ویلی وکنی با ویلی ہاں ویلی و من قبل علم بید دینا انہم کانو تاکی سراوی پا شکی موریب جدوی پا پریشانے کے غردو دیدی خدا خ اخلاص د ووکې چې خدای پاد دې مونږه راو خواري شابه د مارې پث پلو ګرځي ښه او ټول مسلې الله حل کړي خدای پاد دې مونږه غري خدای کامیاب کړي هنز ال جلال ودې دې دې ساتل په کار او دې انشاء د معنا دا د په خولي ویل په کار دي د قشې الحمدلله علی الحمدلله فاتر السماوات والارض داس خو دې چې پیدا قوم کو پیدا قوم کې د اسمانو نشونه کوي ناشنا پيداكون کې د اسمانونو او د زمکو د ناشنا پیدا کړی دي یعنې معنی دا چې په دا معنی دا چمخ کې د دې ګې کی مثال موجود نو طالبان پر یو سوال پدې ځبانه کوي چې په تر چدینه دا شګدیش نو پایللا او د دې اضافت ما بعد تلویزیدي نو دا د لیلاده کلمې د جلان لپاره څنګه سیفت واقع شو زګچ هغه ماري په دغه د خوې اضافتي د بجوخ په وخت تخفیف پیه د کئ تعریفونه پیه د کئ تخصیص هم پیه د جو اپ تنورمو دا دی چې دا فاطر په معنا د ماضی دی دا چې کوم دی فاطر په معنا د فطر السماوات والارض اته کوجه چې دا شپته مارپی واټې شو چې د ماضی په شو نو اړې په جاوې شي بکړې دي چې د دې ظافت مابا تمانوي دی هر کله چې دی په معنا د حال یا د نچو بلکه پمانات د مازي شو د دې اضافت ما با تا اضافت مانويري دا د ما ناشا جا عل الملائكه دې گردون کې د ملائکو دې ورسولن اشتازي دلته به وټه دا یاد لري چې دې گردون کې د ملائکو دې او دا باز ملائکو مراد دا ملائک نا دا سد باز دی. کل ملائک چه دی رسول ندی ټول ملائک رسول دی که باز رسول دی باز رسول دی باز ملائک چه کم دین و پیغمبران نونے کام تراجی ٹھول خو رسول ندی نو جہاں ہل دے دے دبaze ملائکو د سدی دا د جایل مقولې شانی دي د ګرزون کې دی چې دا استادی کوي دا اصول نه مقول دي چې دا استادی کوي او دا اگر دی رسول من واستی رسول من واستی دا واسه پایگی چې د خوده پاک د طرف نو واسطیتی دی ایگی بین الله تعالی وبین انبیاءه و صالحین من عباده دغه قاضی بیزاوی عبارت ته چې د وی چې کوم دی واسطیتی دی, واسطی دی په ما بین د خوره په کې او په ما بین د پیغمبرانو کې او د نیکانو بندگانو کې ی بل يونه لا چې دا پرشتسي د ابي دکانته ررسات بالحي وال الحان اغ رلي د خ في غونه د خ په په تررس پهحيسه او په الحام سره وو ل دغمرران سره الحمب ل د او ي سره ور رئیاء صالحا او دا رنگی پا خکلی خوبونو دا رنگی پسا پا چکم دیکویا که خوبونو شا خکلی خوبونو چی دی دا بیاوینی پا خیستو خوبونو سرا دا قاضی بیزاوی سے بیبارت تی اگو پا خپل تفسیر کے دالی کری دی. او د قران کې شیخ سلیماني جمل په خپل تفسیر کې هم دا خبر لیکلې ده چې دا ما کومه کړه چې دا وا شتی دي چې په موابند پیامبرانو کې او په موابند د اوډیو کې پیامبرانو ته د خدای پاکو پیغام رسې په وحی سره او په اکاڼه تر صحیح په الهام سره او په خپل خوبونو سره دمانادر سولانس رسولان منصو واسطی بین اللہ تعالی و بین انبیائیه و صالحین من عبادیه قلی اجنحتن دا سرسل پرگی چخاوندان دا سدی دا وزرو دا پرشتی صاحبان د وزرو دی لک پی دا بوې چې ثبوت الجن حتي للملائکه ثابتون ثبوت د وزرو ملائکه ته ثابت دي کیفیت مشغول دي ایمان پر ضروری دي سوال ته نبید عت ده خبرې میچاته الڅنګ کړې وي بدل تم ځای ثبوت د اجنه ملائکه لږه ثابت کمزنه کمزنه مدققه چيبه کې لګيای بل ځا ته چلان نشي مدققه چيبه کې لګي نو دا يا ثابتينه اجنحه بل ځا ته تلځي دا خوشحخت نه فويد درين دي چيبه کې لګي مدققه نور بلا سکے نور که حديثو کراغي نو هغه خود دې نه لاندې په مرتبه کې نو مطلب سوبت اذنحو ملائک ال ثابت تي او کیفیت ته دی مجهول دی ایمان ته ضروری دی او سوال بهداشت دی مس نا و ثلاثه و ربا د کي غلامو دو خبري دي چا د و ثلاثه و ربا په ترکیب کې سوال سه شي واقع شو دي نباجه حضرات وي چه دا دوان چکم دی دا سیپت دا دریوانت سیپت اجنحاو دی وزاری مسنا دوادو دا بازی پریشتو دوادو وزاری او سلاسا دا دواندو پریشتو دا بازی پریشتو دری دری وزاری او ربان آن دا بازی پریشتو سلور سلور وزاری دامان آده و تکوه کتا نته پوسو کو کمن تو په کې بیا باندې هم دکه دا ځکه مه عبارت و مکنه او د کزروان چې ما نیوی لن تو په کې بدې سات باندې ګوري فکر وتکوا نو او دان کی دی شی چدا مسنا او سلاسا او ربا اجکم دی د رسولان سي پچی چدا واستی چې خدای رلي ګلی کله ددبا کلب دری دری چاہتر علی کی چاہتر سلور چاہتر ایر او یزیدو پیل خلق او دان خدا پانک چیدی دا زیادت کوي پیل خلقی پا خلق په پیداعش تا ملائکو کی یا دا غیر د ملائکو کی مایشا اگر چرد دخوخی حدیث مبارک کرابلی دی چ پیغمبر علیہ السلام د چکم دینو جبرئیل په لیلت المعراج کې ولې دوه چا د شپږ سو وزری وي مال تکه شپږ سو وره او کبې راځي شپږ سو وزری وي او ده رنگ په نور خلق تم پیدا کړي نو صحیح تلاش پېښته ان الله علی کل شئ قدیر دا بهید مګنه ویګي ولی دا ان چې دین الله صلی تعالی لم قبل ندي دا خبر بعید مګړې ځکه چې الله تعالی په هر شی باندې قدیر کامل قدرت لرونکی دی چې دا پیل دی مبالغی شګه الله پاک عام خپل عادت خدای پاک وی چې او کو دنیوي دي دا نيامت زفه یو قوم پرانځما نو دا به هیڅ سوق بندولي نشي او کله خدای پاک وایي چې دا نيامت دنیوي یا اخروی زبن کما هیڅ سوق په آزاد کوي لو یو یا كده د اسلام مور خدای پاک کومهیب تر حله د میات په پا صورتي پاتره کی هغه چې الله پاکو کولو کی یعنی ورکی بیګی دا یابتا یابتا شلا خدا چې خدای پاک ورکی لناصی خلقتا مر رحمتن من نعمتن نو باندې مات ول ما وې کدا سدي ديني دي ديني لکه ایمان خدای پاک چار ورک علم ورک نبوت ورک توفیق ته حسنات ورک توفیق دا سلور خبرې مو کړې علمي ورکو ایماني ورکو ویګي او د قرانګي چې کم دي سو نبوتې ورکو ولایتې ورک او د قرانګي توفیق د حسنات وی ورک او کو دونیه وی نیامتی فجو قوم باندې الله په ټیم ټیم کوي رزق یې ورکو امن یې ورکو صحه دي ورکو አልवाडी ورکو جاهي ورکو مالی ورکو ټوله دنیاوی دنیاوی دی کور خداب بلاوک نو الله په کوئی پلا موم څه کله پلا محب سلہا نشته دي بندوون کې د دې د پرې ای سو کې نشه بندولې دته خدای ورکای د دې موږ چې نو د خدای پاکو د دې ورکول نو څوک بندول نشي څوک بندول شي ایسوګني شي بندولې پېږی کنه بددا مانه څوک نه بندول شي او نه د اگې اتو نه یانې راکول شي او الله پاکي دې بل طرف ته وما یمسک او ارجه الله پاک باندې د دینيامت دنیوي اوخره بي نه پيوقو دا نيامت یې باندې کوه والا مرشدہ نشته در اخلاصون کي انشته لري جاري کوون کي د پختو کي او ولنه م خالص د لطفت ترجمه کړو د ممناسب محاوري نشته لري جاري کوون کي داغه د پرم بعدي من با دی امساکی پستا غنه چفدی بند کی دا بد دافه سو قزاد نکی او هو او دی عزیز دی غالب دی پخپلکار او حکیم دی پخپل پیل کی چاته بروزی ځا تک لا پچای کمکلا چاته دروازه رحمتان استا پچای بندک اللہ در میات په فاتر مبارک کی یا یوحنا شکرو اے خلقو کہله مکہ یو او ذکرو تاسو یاد کئ نعمت ته خدای چې کوم تاسو باندې الله کړی هغه د چې خودي تی پیدا کړی دي ساده پیګې د روزي او د دې ټولو انتظامات وکړي کړی دي کړیا نو ګوره دا نعمت ته یاد کئ ماته ته وی حسن بسوي چې ذکرو نعمت شکرہا ذکر النعمت شکرها شکر د نعمت ته دامت تاسو ته لپاره کوي دا څنګه چکن پیګی کنه عبد حالسان مشمارل د دې پجبہ جاسه پجبہ شمارې او نور د هغه شکرنا ادا کوي حلمن خالق الله په کوی چې ايشتدی دامن زائد د خالقن ايشتدی پیدا کوم کی غیر الله دا غیر الله چې نو د صفت ته خالق دی ادم مرفوع ولدی هغه خو بیا مجرور دی غیر الله پکار دی د صفت په اعتبار د محل دی دا صفت په اعتبار د محل سره دی او باقی دی نو غیرو چې دی متوغل په ابحان دی نو دی په اضافت سره د تعریف نه پیدا کین نو د خالق د نکري صفت سیدی نا نا کری سپت سیدی کسی نا دی زکر چیدی پیزا پت سرم تاریف نه پیدا گی آئیشتا دیو خالق اس خالق وکر جی دا چکم دیکن من زائد دی زکر دا پمفتدان داخل دی بحسب درحمون دا قبیلی نا دی دا پمفتدان داخل دی بحسب درحمون دا قبیلی نا دی حل خالقن اش خالقو چه غیر ده خده ندی یرزقو کم ده خبر د محتضا محضو پی ها ده خبر ده دخل محتضا چه خالقن دی یرزقو کم چه تاسترو جدر کی من السما ده اسمان نپ بارنو اول اردوز دزمو کو پنباتاتو ادان نتیجه ده ما قبل ده بحث بالکل ما قبل منتیجه ده رووتا چ خالق خدای دی راجق خدای دی نو لا اله الا هو ثابت شو چې معبود بر حق سی واده خدای رب څوک نشته نو فانا توفقون تاسو کم څه کم تر رب تا ګرځولي شي د توحید نا تشریک تا پیګه د کم تر تبن ګرځولي شي چې تاسو اقرار د خدای په ایا کله کوي چې الله خالق او رازق دی او بیا وسره شریک او رسول الله تصلي خدای کوي ونيو کديبو کا او کديش تا ته دی کوي نو صبر صبر kawa ولي ځکه چې فقط كذبت رسل نمطول خوره متشتکړي و در رسل ا تاقیق سرا فقط كذبت تکذيب شو دي د پیغمبرانو من قبلک وروم یاد تانا او صبر کړی دي تم چې دا صبر ورکوا دا تکذیب خوانه قدیمیت مسله ده او الا الله جولو مور او خاص یو خدای ته به پیش کلیشي ټول کارونه که د خیر دي او که د شر دي نو الله به که خیر تا شره دادو کی او صواب بدر کی او دی له په تکذیب باندې په دونه جهان او کې عذاب ورکي اسکا خیر صبر کاو اللہ پاک یې چې یا یوحناف اے خلکو د تمام دنیا کا کهل مکدی او دي ان وعد الله چې وعده د خدای پاکو په پا پا پا پا باز بعد الموت سره په سزا او په جزاء سره په باز او په پرش سره حقون ینه دا حق دا یعنی واقعی کوئی دنکی دا یقیناً بیشکو بیشو بی بدا واقعی گی نفلان تغررنکم الحیات الدنیا ندو قدی نکی تاثل را د دنیا دا یو دو کباس دا دنیا دا فلان تغررنکم دو قدی نکی تاثل را الحیات الدنیا یعنی زینت الحیات الدنیا هغه او زینت د زندګې دنیا باندې دوکان نشغوره چې حضرت وې زه خپل عمر باندې تکنه دی اولا یقرنکم بالله او تاسو دوکان کی بالله به سبب حلم الله په سبب د صبر د الله تاسو صبر کئ او تاسو ته مهلت در کئ تاسو دې دو کرن کی په دی حلم د خدای باندې ال غرور دوکباه شیطان دوکباه سوکته نو خدای پاک وې تاسو د دشمنه دي یو دشمن چې دې شیطان دې د دوکبازې دو نه ځانو ساتي او وین دوکباز چې دې زیب وزیرت او تزخروف تا دنیا دی دی رضا مصاد بس مسالی چې حالا په گی پا دی دو خبر و خبر با یو پا زیب و زینت دنیا او بلد الشیطان د وجن الله پا کوئی او د دی شیطان دا دوستی چی دا دو دا, دا مدا عاقلن ممتنه دا شرعان خوزا کیچا عاقلن ممتنه دا ویا ولی ذکر خدای پا کوئی چی ان الشیطان لکم عدو څه دشمن شیطان ستاسو پر دشمن دی په دا عداوت کې قدیم سره په خوانې دشمني دي څنګه د دعه د دا دعه دا عود قدیم عداوت ته ویولي ځکه چې د مکالمه د خدای سره کولا نغټیم کی ویلو چې څو چې په بال عزت کله اوینه زمان استا فای زفق سبیچ دا بندگان بطول گمراکوما اجمعین بطول بے گمراکوما دے قدی دش... قدیم دشمن دے زانتے نساتای دادا سی دشمن دے نفت تخیزو ہو عدو و نو غیرت پزان کے پیدا کا استا دشمن دے تا غیرت پزان کے پیدا کا فتخیزو ہو تاسیمونی سی اخدائی پا کوئی عدو و دشمن دے. شیطان تاسو سره دشمنی کوي تاسو مر سره دشمنی کوي اے طالب ته شیطان سره دشمنی څه شي شیطان سره دغه نه نه کوي دا شیطان سره لوې دشمنی سره د خدای عبادت کوو بس فاتخزوहू عدوا بطاع الله دی اونې شه دشمن پتا ته خدای کدی خپکای نو تعات ته خدای کاوه اغه خبر پېږي مڅ تعات خدای کاوه نو کړه نه بیا ګوزر کا خپکه نو کټي ولې وخه دا بشه دې نو دغه خپخه خدای ته سجده ولګو ولګو ام شیطان به خپه شو دغه خپخه کول کار خیر دی د شیطان خپخه کول چې دې کار خیر دی کنه اوکه دې به با بالکل خپه شي ته خدای ته سجده ولګو دې به د او خبقی کیوہ نو دے دشمنی او باقی چھے دیکن دا دا شیطان چھے دے دک چھے کم مرگری تی نو ایاد بلغی اذا آغا یدو دا شیطان یقنند رابلی معاسی و گناہونو تا حزبہو آغا ٹولی حزب سمانا آغا اطباق پل پل تابیدان د دپکه سره راز دی پرې کې د شیطان بيزرور وره زوی جهنمي ما زر سره نور مرګرین په جهنم کې جات شي اكن دکي دا ګور دلته کې قران يوزين دغه غرض ګوري معلوم کړی دې له يكون د دې لپاره چې شدي من اصحاب الشير د صاحبان او د اور صحبا شخصيګه یانه ش اصل شدیدتول ایقاد صحبلیدون کې دا د صحیح باندې صحبلیدون کې نو معلومه شوه چې د شیطان غرض او خدا پاکوي تاسو معلوم کې غرض یې سدی دادا چې د د دشمنی دادا دې د پاره داد چې ځان سره په جهنم کې مرګ لري دې بس نو یې څنګه له دې د اندا معنا ورکھا نو عقلن د دوستی ممتنې شو کنه شو عقلن نو ممتنې شو شرعم د دین ورو ستروره دا سورته فاتیر مبارک چدی ډیر الګیږي او د موافقینو د مخالفینو انجام ذکر کړي یو د د مخالف انجام دی او بل د د موافق انجام دی مخالف مسلمان دی موافقې پانڅک او پاجر او کافر دی دا پانڅک هم د کافر غوړی او قسم له ده غړي دی د شیطان سره موافق دی کنه الذين كفروا انغه کسان چې کافر دي په ان نو شدید اس شوده کې شو مدیدې کم شو ته په کومه دواله په انتها ولاړ او هغه بل ترته مخالفيین د شیطان ولذین امنو هغه کسان چې ایمان او په خدای او پر رسول لوړ دي او مخالفت شیطان دی انې کوملې کړې دي لهم مغفرت ان د دې لپاره بخشش ته غناونو دي او اجر کبیر او اجر د دیر بیچا جنتی علماء وی کړي دي چکه مغفرت په اجر مقدم شوی دی ځکه چې اجر یعنی جنت بغیر د مغفرت نه نا ناممکنه دی نشي کېدی جنت ته خدا پلی لشي نه پریدی نو یو وړه به د ګناه ما کوي نو کو ګناه ما کوي کنه دا غیب ما پیږي کنه په څه کې دی دا ما قبول دی چې جهنم تیور ورول دی. نو دغه ما تو ګناه ما کړو او که ما جي او بیت رو باسی گنام اپنی شو او رجیدلہ او په پا حشر کې اکاو سر را روان دے سم او رسنا لکتاب اللذی نستو من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی ومنهم صابقم بالخیرات ومنهم اقتصد ومنهم صابقم بالخیرات کی برازی کردی اگر کې برازی چی دری والا پر که جنتی آن دی دری والا پر که جنتی آن که ظالم دی اغم جنتی دی که مختصد دی اغم جنتی دی که سابق دی اغم جنتی دی حضرت مبارک دقننگی ویدی رواخ النسائی امام نسائی دی حدیث مبارک پسند جیت سره نقل کردی شدری والی جنتیان دی خو خبر پاکشتا پرخ پکیه دی رازا نولی حاضر دی وجنع اللہ پاک وید تدبیرا بس رازا افمن زیین لہو سوء عمله عبداللیب نیام باس ہے وی چی دا آیات آیا چی دا پشان دا مشرکانو که دی لکه دا بوجحال پت سو so, دا پشان دا بوجحال کراکلی دی نا دا کافر وحبہ خل که دی کافر وحبہ خل نو ترجمه تغور چا انغ سوکو چا خیستکلی شویدتا سو و عملی اغبد عمل عمل ارغب عمل وتخيش تقريشوي بي چې دا بوجهل دي او د نور مرګ دي په تلبيس ته ابليس ها چې د بدن عمل خيش تقريشوي بي احقاره تقريشوي بي په تلبيس ته اہل بدعہ او کنا بیل شریدی اهل بدعہ او ک څنګه چاغ سو کو اغه بدعتی زوینه لهو چ خاسته کلی شوی دی د عمل ولې خلاف سنت او دی دی لګیا دی خ... فقیک نه دی بد عمل کې لګیا دی نو دی په اته کات کې د نیک عمل نو دا چ دې کنا تقریبا خبره پکې دا خبره پورا ده نذر پورا نذر پورا جی نا خو صرف مختدا مونږ ذکر کوم خبر نشته غوړی آیا ان کو چې د تبد عمل کا خیر تکلی شوې دي او دی پیتکان کئ د نیکه من سوشو سوشو دا خبره پورا ده جی نذر پورا ندا سه کمن حدا الله ایا هرڅوک چې د تبد عمل خیښتقې شوي دی په شان د اغه چا دی چې خدای وته ہدایت کړي نو مبتدا ذکر دی یو رو خبر محذوب دی نو زوځداوېمه اره چې سکو داسي شوف ګرامر نه پیګلدا دا زبانه بپېشيږي ها اوس د دې ځای د ترجمه څنګه شوي مبتدا ذکر د خبر نشته دا که شعر جی دا څونه ضروري خبر دی راځه فان الله يذل من يشاء الله په گمراه کوي هغه څوک چې اراده شي بد عمل وکړي او تنهکار شي ترase نشو او الله هدايت کوي هغه څا ته چې اراده کوي نو هغه څوک نه کومل تنه کو یو بد تبدوي kada ند حلاقی کی, کی نفس مبارک ستا لکا حضرت دیر غمجن ددوی پا دیو کفر پای دیو عداس حدیث کراغل دیو کان رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم متواصل الاخزان دا سے پای در پای غمون اگو در پای در پای غمون اگو پا در دا ای مل فکرہ دا ای مل فکرہ ترمیزی کراغل دیو چاہمیں شرد پا رب پکر کی پروتو حضرت تو پپي کر کے پروت آشي وي فرماي چې ما حضرت مبارک ندي لري چې داسې خدري دي چې غني ما پهګه او داخلي کې د ناغا ورکوټه جوبه چې کمدا چې تالو شللګه دي لري دا چې غني ما دا تلي دي دی په خپل کور کې هم داسې ندي خندل او بس کنه او هغه تبسم وکاو پات الله په پا کوئی فإِنَّ فا اللَّهَ يُذِلُّ نداند په پده کفر دی دي دیر جزات غم جنو چې چه رحمت اللی لعالمینو نمگ اما پلان تزحب ندی حلا کیگی نفس تا پیگه آباز ایک اسان ترجمه کئی بی نا اما وقبل نفس ندا نفسو که پو دی احسی جی ادا خود تا دا ترجمه کئی وگو تا ندی حلا کیگی ارے هم پدوی باندې حسرات د مپلہودی د وجدا افسوزونه بهګه د مپلہودی د وجدا افسوزونه چې ته د دوی په دې عدم ایمان باندې افسوس کوي تر دې پورې چې دا سبب د هلاکت تنفیږي دا سم کو ولئن الله علیم پاک عالم دی چې ما په اغب سبان یسنون چې دا الله پاک په ټیم صداول کی پښت په دې باندې کار منل را دا دا الله د نړیواله تونو بیان دی او دا رنګي ویږي دا څنګه بیان دی چې خدای پاک په باس بادل مو چلو یو مسله د دین د په دې قادر دی والله هولذي الله ربي نذیرو به مسل ذاتي ارسل ریاحا چلا ليګینه بدون نو پتر شیرو نو دا پورته کی ویږي او حرکت تر کی اصحاب نړیځیتا پورت کیو نړیځ نه په شغنه الله پاک وي مونږه د ولایت جاری کو الالبلدن میت اا وجکملیز مکه ته وقا خارتا شاغه میت کی یعنی اوچی فاحیا نہ به الارض مونږه جم دې کو پدې باندې زمکې نې تدوتا زکو ما زموتها پس تر مردا غینا ینه پس تر چوالې کذالک انشور مینل قبور کذالک انشور مینل قبور د قرن گیره خوري دل دي د قبرونو نه لکه څنګه چې مې دی او چه مکینه دانه باطات ورو د قرن گیره دی او چه مکینه باندې خریړو په شکل باندې بني ادم راو واسط نه ده وله تمه صلیله د با آسمانی سودا کوي جمان کان یرید العزت بس را دا دے و ست بیسو دا سے دے که نا لِيَكُونُوا عبادت تذی بتانو قوچ سبب دا عزت چی خدایوی دا سبب دا عزت, عزت نرے ایک حضرت مبارک فرمائید دی من آراد عزت دارین فلیتوئل عزیدہ سوږ چې اراده دې د عزت ته د نړۍ جهانو د عزیز دیو کې چخړه دي دی نړۍ جهانو چې کم دی عزت پوهته ملو شي چې کم دې کنه لي يكونو لكم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم زدا دا ده تیر تر شو کنه نو الله په کوی چې من کان جوړيد العزته سوږ چې اراده د عزت لري وکه راځي ندټه نتيجه کېدا نفليوت إلا دې دې تابيداري ته خدایو کې تکسرنګي حديث ما تا ته وي دې کې او الله ته دې سرخ کې چې خدای ته سرخ کته کوم دې بپورته شي ويږي رازا شاعر فرمایي دي ويزا تزللت الرقاب منا ز تزللهله ترقا و توو عن را من نه اللی کفه زح في زلحة اکله چې هغهونه تزلله تر ریقا و توو عن اکله چې کې کې هغه سوتونه توازو کې او خته شي من نه اللیکه زمون نه تاته في زلحة د دې سترونو عزت دا په ذلت کې دي چې سونه سترونه ختکړه نه لبه پورته کیږي ځکه خدای په کوئی چپ ل لله العزت جميعا د خدای سره عزت ته ټول دنیا د خیرته دا دا الله پلان سکري را ديږي الہیه سعدل کلم الطيب والعمل الصالح يرفعه خ الہیه دی الله تا یعنی اسمان دخلیت عالم بالا تا خیجی عالم بالا تا عالم تخیجی کلمې توې به کلمې توې به څه شریچه الله الا اله ار نیک عمل دا الله تو خیجی اوه او الله پم صاد قبول کی قبلی قب مسعد قبول تلارشې الله يقبلي او پاغيبانه سمراات مر تكي ګم په دنیا کې او په اخرت کې اول عمل صالح يربو دا ګرام مخام دي دې يا سری مبارک شري سر دي تقدير لګرام دي فکر او او عمل صالح چې دي يربو دې زې کې راصل کې او خبر ده چې يرفعو کې يو زمير مستتھر دي او بل پکې زمير بارز دي نو پدې کې احتمالات علماء بیان کړی یو دادا چې دا زمير چې لیکا دا به کې سشي دا راجيش الله تعالی تا دا زمير مستقین چې کنا پر پاوو کې دا راجيش الله تعالی تا او دا هو عمل چي دي دا هو زمير چې د عمل صالح ترادې شي ترجمه بدای شي عمل صالح چي دی يرفعوه قبلي الله تعالی د عمل صالح لرا الله تعالی د عمل صالح قبلي راځي دا راځي چې دا د قطاده مبارک دا دا, دا قطاده صاحب مبارک دا چې زميري مشتتر واجب تعالی دراجي او زميري بارز چي دي نو عمل تراجي دی. او د ير پاو معنی کړی د پیاق بلوسه خدای نیک عمل چي دي نو قبلي دا ترجمه شوې دي او وب چي دي کنا غدا ده چې دا دي عمل تراجي او دا بارز چي دي نو دا کلم تراجي دي زميري کلم تراجي دي نما nạn دا شو چې عمل صالح چ دي ير په او پرته کې دا عمل صالح او دا کلمت طیبه سمنا چې او سړي کلمت طیبه وې د اودې زو بیا ت دین تک نه کوي دا کلمت طیبه بسینګ پورته کیږي کی یا لکه اسی او سړي په ذکر کې لګیا دي ذکر کوي او په ذریعت ته د دین راه تک نه کئ نو دا ذکر د د ببرو کیږي ها ته ذریعت دین باندې راه تک پکاردې صحیح دی ذریعت د دین باندې راه تک کئ دا بیا درې با سپیش دا چې کم دی کنا دا ترجمه چا کړی دا دا عبد ابن عباس یې دا ترجمه کړی دا سعید ابن جبیر کړی دا حسنی بصری کړی دا کرم کړی دا اکثر مفسرین نو دا قطر ترجمه کړی دا چا سړی اڅه ذکر پکر کوي او د پدریات د دین باندې را تک نه کوي نو دا کلمتوی به په بل مسعده قبولت نه کیږي دا به په څه کوشش په اجر سړی نکېږي د موقېږي ذریعہ تجین را تک کوي دا معنا دا او درې مچ دې کنه هغه د دې دوی مترجمي نه کاستي سمانه یَر پاو کی زمیر مستتر کلمت و یک تراجیشو او دا هو زمیر چې دین او عمل صالح تراجیشو معنا دا روغتا چې عمل صالح چدی یَر پاو اور تکیدا کلمت طیبا هو عمل صالح الہ سمنا یو سړی نیک عمل کئ او د کلمت طیبا لا اله الا الله ندوی د توحید فکنیشتہ نو دا اعنی کامل قبلیگی کدا مشروط تی بستسرا ویتکاند تاو عیده صد بردست تا جمع کرده دا دا دیگی او صلورم چه دما پا طولو که دیر وقتی اقا دا دیگی پای که دا دادرین تفسیر دیخان دا دا بازه ولم آو دی او صلورم تفسیر چه دینو اقا دا دیگی وی دا رای شکم دیکن دا را د ایمان کلبی دا دا سلورم تقلیر دا درین چده دا رایا دا ایمامِ کلوی او دا ایمامِ مقاتل دا تفصیر کیا وی دا تفصیر کرده او سلورم چده که ناغدار چه دا ضمیر مستقین عمل تراجه ده او بارز عامل تراجه ده مانا دا شوا چه عمل اسوالش چده یر پاو دا عمل اسوالش او هو عامل لرا اے یی دا نه کومل را لگیږي او دا صالح انسان چې دی پور تکي لوی درجات ور کوي دا زبردست ترجمه دار وتا پور تکي یې کړي پور او الذین یمکرون السیئات او اغه کسان چې د بی تدبیر کړی پیږي کنه خپې تدبیر کوي د بدو پدارون نو وکي དا تدبیر میانه آغی مرمتان وی چه دا قرن شریف کڑیر زائر آغی لره پدانرون ندوه که چ Пон نبی علیه السلام قیدو او یه قتل کو او یه جلووطن کو او یو کنا ندنم کسان چیدی لهم عذابن شدید ندوید پان او مکرولایی کاؤ پرید دی دی دی دی کسانو اور تدبیر خوپید دی دی کسانو هو یبور حلاکی دون کی دی آغی بانیسا پیدا م که خدای ته خپل پیغمبر صحیح سالم وي تا هه ماس پداه او چې دی تدبیر کچکه تل کويو او اخر په مشوره چکم دینو کې اګه د سامان او د شرعو انده د غب باندې د ابو جہل باندې کې کې مشوره وشولا او چې دی بس سدي ټوپ په یواره کنه پوه ستر باندې حمله کوو خدای خپل پیغمبر خبرت کنه ند حکر اول جبرائیل دا خبر وحنا ذلفوا پسردار زماو پغدم شو د مکینه بهر زی ته ګل عزار زماو دا یو شریو دی د منځو یو شریو لري نه کس دا شهر ضمان چې کنه الله دې غړي کی رحمت اغه دا ویلی به جبرائیل دا خبر و وحنازل شو په سردار زمانه په غدم شو د مکی نه به هر مزه مدینه ته ګل دا چې ده کړه نو سې وکړې سمه الله په کويو و مکرولایکا او سو او تدبیر دغه کسانو هو یبور اغه حال اكيدن کړي د خور سره ملو شو کنه شو ملو په ته په مرته په اسپر د وینځو الله پاک په پا باس باد الموت باندې بل دلیل وای والله خلقکم خدای پاک تاسو پیدا کړی من ترابن د خورینا جنا خلقا اباک تاسو فلاري پیدا کړی دي من ترابن د خورینا او من نطفه او بیا بل کې د انواعي پیدا کړی دي د نطفه ثم جعلکم او بیا الله تاسو گردوولی ای ازواجن جوڑے ناری نو زنانا او اللہ پا کوئی وما تحملو او خمل اخلی من انسا اے ایس زنانا کپ نو کے یعنی ایس زنانا کپ انسانانو کے دا او کپ حیواناتو کے دا او لا تدوعو او داخل حمل نزی گوی او لا تدوعو حمل نزی گوی ایلا مگر موافق دا دا او متلبس دا علم ده خدای سلام ولې پېږي کنه او د علم ده خدای باندې کدا حمل هیون په دغه علم دي او کدا زیږي ان په دغه علم دي مما یعمروا من مم معمر دعام منفسرینو ترجمه داداخه دعام دا مطلق عبد الله ابن عباس سبو ګن صحابه کرام او تابعین داوی ترجمه دادا چې انسان تل سره د دوه کسب پدې یو اغذی چدا د عمر مقرر دی او بل دا د عمر کم مقرره دی یو وین اندی چدا عمر انا دیر مقرره دی او بل انسان دی چدا عمر کم مقرره دی پيګه عبد الله ابن عباس څخه ترجمه کړی ته د عام په دادن دادم دلته به ترجمه داسې کوو مما یعمرو مم معمرن او دير عمر نشي مقرر قولي ديو طويل العمر انسان دا عمر دراز انسان دا عمر دراز انسان دير عمر نشي مقرر قولي او لا ينقصو او داننگي فيكي کنا او نعمر کم مقرر قولي شي إلا في كتاب مگر دا پلوحی محفوظ کی دی چاگلوحی محفوظو دا اللہ پنیز بان دی پروت تی اقیلوحی محفوظ د دن نپراتی نو کده یو انسان عمر ډیر مقرر دی آغم پلوحی محفوظ کی دی او کع عمر د دا, دا کم مقرر دی آغم پلوحی محفوظ کی دی دا دی جمہورو ترجمہ دا جمبور شحبہ اکرامو تابین پدیت دی آدھا حسن بسلی سے ابوی چنا یاد بلاری اے <player> دا سکار دي چدا کتاب چدا دا صحیفه دا او دی کې د عمر د تلیکل شوې دي به تر دا شب یاد لري دا چې چدا سدي دا لګلی دلته عمر لیکل شوې دي چې د عمر شهیدینو دا ورته کال دی یادل ته فکر خبر کړی شوې نو نچې یو ورستې رچی دته وی چې د دې عمر نه یو ورستې دو رشي یا تته رشو بیا سترشو کان تیر شو په یو روز هغه نه یو یو کمئی کمئی کمئی کمئی تر دې چې په اخر د عمر راځي په یی نو کې عمر بیا چوي او دته کمېګم په دغه یو څه هیڅ پکې ته کې شو نو یو تر ته بیا ابل ترته هم په ت ورځانه کمول شي دا عمر مرما ملد شي سبه تماده شریه روزانه کوم ولي شي ها دقه ژه دي په دې باندې موږ څونه دغه کړی دي یاله کپیشي چالت یې ورسته لوشکنا دا غځانه چې آ غ عمر کې یو ورس کم شو دغه میا پکه کم شو کال پکه کم شو تر دې چې ټول ختم شي نبرنه شوشو برنه اور لا ينقص من عمره ول في في دا ترجمه المساله لحسن بن بسيده دا. دا ترجمه الحسن بن بسيده لجمهوروا نغات معنى بداشي شو ما, ما يعمر او زيادت نشي كولی پیگی زیادت نشي كولی من معمرين ف عمر دا عمر از انسان کے اولا یونکسو او کم اوی کمی نشکے دے من عمرہی دا عمر د دک موعمر د عمر د دک موعمر الا پی کتاب مگر دام پس حیفت الانسان کے دام اقل زیتا مران کتاب نسحی پدا خود ای پی پی گرازی نلگ رانو کنا دا دو امرو کو دا صورت پاتر نحب انتحا ان ذالک تاقی یعنی کله مراد وکره د چو آسان دی بس دقد دی او آسانه ان ذالک دا مسکور چدی ان الله په خدای باندې یشیر داسد آسان دی الله مخانه شو بیان د کمال دا علم اوس بیانېگی بیان د کمال د قدرت تواجب تعالی ویې کنا داسه قدرت دی چو پیوز ہے کی زدین جمکڑی دي وما یستوی بحران ندی برابر دو دریابون ہے چو ما تاستو دی بار بار نوم باغشتا حازا عزبن دا یو دریاب چی دی نصدی دا خوک دی فراہتن نہایت خوک دی سائغن شراب ہو چی خطی ریگی آغت چکم دی پا کې شراب ہو سکانتا غی شراب نمرا شرک دی او حازا دا بل دریاب ملح تریودی او جاج ور دیر سخت تریودی ها د دو د یابون دی یو صدی باندې او بل روم دی نو د از دین الله پیاوزه کی جمع کړی دی د تاسره قدرت خاوند دی او من کلین او د ار یو د زی دوارونه چاچ کم دی نو صدی په کی چې یو خوک دی او بل دی د دې دوارونه په ځوانو پیدا مورته پته کنه دا تاکلون الاحمن طریان دا سخريه دا ترو تازه دا کم کم درياب نه دا خوگ ندا. دا کم یو نه دا ها دا دالو په نه شر مرتب دی غوري او وتاستخرجونا الاثرو با سے ریگی کنده دا کم درياب نه دا دا ملح نه غوري دا دا ملح نه دا حیز یتن په یی کنا زی وراتو مل غلری جواهراتو تلب شون حاجتا سه اغون دی ستاسو شتاص زرانه غوندي شتاص را پارا تکتا نو دې دوانو دریا بینه باندې پیدا مرتبه ده کنه نو وره پدوی روان کړی دي او بل چې دې کنه سي دي بل طرف ته چې دې نو پدوانو پیدا ستاسو مرتبه ده او تر پلکا اته وی دې بيळे اي مخاطبا فيه پدې چې کوم دې کړ سکے اه پدې دوه دریا باندې کې او بلې خوب دوانو کړا بلې خوب یو کنه ده مواخرا شلون کې چې کم دی نو د سو شلون کې د اوبو ادا د سره لپاره لیټ تغو د دې د لپاره چې تاسو طلب کوي من فدہی فضل خدای پاک چدا تل تلب کوي په تجارت سره او الا ان لکم تشکرون ادا دې د لپاره چې تاسو د الله شکر دا کړئ الله ربي نذیر او بمثل ذات یولج الليل داخل الیشفا فینهار پروس کې رزق د شي او وی یولج النهار او داخلې چې کم دی او کې پیگی پیلے لی پشپکی نشپوک دشی و سخر شمس و القمر اللہ تا بیکلی دنور و او کل لن ار د دی دوالونا یجری لی پخپل مدار کې روان دی لی اجل مسممان اغنیتی معینی تا چار وز دا خیامت تا رازجی او یا کان لو میاشتا پیگی ندر شمس تپار کان دی دی تقاتو دخپلو مطالیو پا کان کی کئی او شمس امیا شکی دي دا مهمنت اموخه ویلو دا یو لسمه لپاره کې دا تحقیق کړو زالیکوم الله مو شوب په دغه صفاتونو پیګی کانا دا عظیم انقلاب را وشتیدونکو دا عظیم انقلاب را وشتیدونکو دا چې کوم دې مصدی دا ما شون دا دغه عزم سکندر انقلاب را وستې دونکو دا ربکم دا رب تاسو دی لهل ملک چدل لری اختیار دی دکه خدای لری اختیار دی راوی او کل لهل ملک دغه د پر اختیار د سلطنت په عرشه کې او دیس تاسو مالک دي او ولذینا هغه خدایان تدعو چتا شه عبادت کوي مندونه شیوا د خدای نه ما یملیکونه او وی ندی قادر من قدمیرو پېګې دا وی قوت نشته دي او قدرت نشته په قدمیر باندې قدمیر څه کوي پېګې قدمیر چکم دی بي کی اغه چکم دی جليتا چکم د تخمه خورمانه غیر چا پیره تو ده اغه جله نوی جله چې دې کلجوري دا زده د دی نل حاضر دیو جنا دم رتا قطن مشتري دته چکم د طالبان قطمیر تا لفافضا لفاپد تخ مه خورما وي لفاپد کنه دغه قطی لفاف تاود ان تدعوهم قطا سدیرا بلې نل یسمو دعاکم پیګې ندوي نو رستا سو بلنا ولی زکه جمادات تی نه جماعت خو سنول د دا قشری دافت بوتام چې دغه جمادات تی او ولو سمعوا ذا کذہ پرجدا او کو بل پرجی ووی کنه پرج محال نمستاجاب الکم ستاسو دعاء نشه قبولولی هدی وسقدرت نشته او ایوم بل ویوم القامته او پروز د قیامت یکفرون بشریکم پیګه اعلان د بی زاریب کای بشریکم ستاسو په اشراق چه والله ما كنت ميانا تعبدون تاسو زمون عبادت نه کړی تیر شو کديب نه شو ما کې تیر شو اولا ينبئ او كا اي مخاطب تا ته بخبر در نكي فاحوال د جوالو جهانو بيجي مثل خبير وا شان د عالم ذات والله تعالى شخري دي اچ سينګ خبر در کئي فاحوال د دان جهانو اغا خدائي ادي ده چې مطلق دی چ ايال حناس او انتم الفقراء په ايګي چې اي خلکو تاسو محتاج يې په ار حالت کې په ايګي واه وحنم خدا محتاج دي را ديږي هر څوک چې دی وته محتاج دي انتم الفقراء په ايګي تاسو چې کوم دي په فقراء يې جمع د فقيرنا محتاج يې په ار حالت کې او طول قرن کې لال او الله هو الغني او الله بے پروا د خلقنا ادا عبادت د خلقنا او محمود دی په اعتبار د خپل ذات او د صفات او د افعال ادي دا چې قاعده مطلق ته یشأ ویږي کدا الله ارادو شي یرزبکم یخلیککم الله لیپیا زی ادا په خدای باندې سکران ننده زکه چې متعلق ته یی را دي دی, دی او خدای سوک تخپل یی را دي نه کولی شي نشي پاتې کولی حاوی وی را ته جی زمونږ دا ګناب په پیټي بوالي فلا ته جوړ او نشي په شا کولی یو نفس ګناګه مزر او خرا مزر نفس نخرا هغه پیټي دا ګناب د بل نفس او را دي یو را دا دا نشی اختیاری توریم نشی او ان تدعو او کچت راو بلی مسکلتون یعن نفسو درون دی پا خپل پیٹی مسکلتون چی درون دی پا خپل پیٹی راو بلی نفسون مسکلتون بیویز رہی الہ شملها خپل بارتا حمل سمنا یعنی محمول پل تا دا حمل دا چکم دی مزدر دی پا د دا محمول دی د خپل بار تا سوک راو بلی تکتا نلا یحمل نواب نخلی من ہو دا دی پیٹی دینا دي واب نخش تیشی د دی پیٹی دینا یو شے اما دا شروع رد دان لبا پیگی پا کل پیٹی درونی مستالی ولو کانا اگر کوي دا مدعو چه دعوت دعوت کرده زان قربان خاون دخپ البلیوی لکپلاری یا دویوی انما تنزرو یقینا تیره ینستا یرول پیدا رسی دا مانا بکے تیره ولی یره خودنوی اللہ علیہ السلام قبول دنیا یره ناس نچه صرفی کنا مومنان یره انما تنزرو یقینا تیره ینستا یرول پیدا ورکی الذین آقا سانتا یخشون ربهم چدی یریږي د خپل پروردګان نه بل غیب پغیب سره څنګه پغیب سره یاندامانه چې پیږي کنه چې پغیب سره دامه نه دا چدی د خدای نه یریږي ولله دې دلینه دی دا بل غیب د چانه حال دی دا پایل نه مقول نه دا پایل نه حال دی ګوري در ربهم نشته مکی خدای د چانه غائب نه دا بندگان د خدای نه غایب دي که خدای د بندگان نه غایب دي جواب په اعتبار د کم شک کوي ماره را ځنه په اسلام کو په ایږي خدای خود چا نه غایب نه دي دا د مفول الحال نه واقعي کو ورسې اصلي په خرابي کیږي دا د پایل نه دي په حال کو ند دي کی چديو غایب دي خدای نه معقول واقع مو شلات او دی اهتمام لذي دمانځو په کې کنا اقامت کم دینو کې کسري دا دلیل په خشیت یې کنه دی بالکل خشیت باندې دلی کنه او ومن تزکا او چا چ خپل ناپاکو د شرک او د ګنا ناپاک نه په انما یې تزکا یقینا خپل ځان پاک پیږي کنه لنبشه د پاره د پیږي خپل ناپسو چې د دې خشیت پیداوم د دا او ویل الله المسیر او خاص خله پاک تر وجوده او ما است ویلامه انه دی برابر لوندو چې کافر دی وال او بنا چې مؤمن اولا الظلماتو ندي برابر تاري په تاري ده کفر اولا النور او نرنا ده امان ده برابر ندي ولا او ندي برابر صوري جه جنت ده اولا الحرور او ندي برابر په گي کنا آغا گرمباد شاقه ده چا ده آغا گرمباد شاقه گرمباد ده جهنم ده ده برابر ندي ما او ما يستو الاحياءو او دی برابر چکم دے گئے کسو جمدی چه مسلمانان دی اول الامواتو مڑی چه کافران دی ان اللہ حیثمیو یکنن اللہ او روی بے گی کنا ستا ارشاد مبارک او روی من یشاتا ٹکنا نباسو چه ارادیوشی ناغت او روی اگت دل پیداور کی او باقیت چه واما انت بے او حضرت مبارک تنے او روون کے اغه چالو فی القبور چې په قبرونو کې دی سمونه د دې د ایمان نه داسې نه امید شاله کسرږي چې قبر کې سړی د نه پوتې و وغي ایمان نه یعنې دا کان شخص تمواله ده ان انت تنہی ال نذیر مگر یې روان کې ان ارسلنا کا بهشکه تم غليګلې بالحق حق سرا بشیرون پېګې خوشخبری ورکون کې يرون کې او ام من امتن انشته یوه یا امته یوه مت نه ای تیرشي الا خلافی خانذیر مگر تیرشي د پاغي کې يرون کې نو یا پیغمبر او یا عالم دا نذیر چې دې کانه د تر په معنا د پېګې کې نو یا خود پیغمبر دې او یا جاي پېګې قائم دے. او خان پیغمبر دې او ويوکذبو کا او کډوی ستاته دیپکې مت په دې غم جنکی غما زګې چې فقټ کډ البلدينا تاکي سره تقریب کړی وای د آسانو د خپل پیغمبرانو من قبلهم هغه دادی چې جاءتوم رسولهم راغلي راغلي تیته پیغمبران دی بل بیینات فقار او زبر موجزات او او په صحیفه سرا زوبر جمع زوبرتن دا وړي وړي صحیفي او وبل کتاب دتر زوبر تر جمع دار ځکه نه او وبل کتاب او پښتتاب او خان سره پیګی کنا هغه را تک کړو او الله په کوئیه چس دې چثم حسټو الذین کفروا او بیا میراونی ولا غیشان چې کافری دي په تکذیب در رسول میراونی ول چې تکذیب در پیغمبران وکړو نو پدی میراونی ول الله په کوئی پکې کان نکیر سرنګ وین کار دما په دوی باندې په هلاکت سره نا پخل مقامه نیو کنو یकीन الله رجب جل جلال علم ترا ایتن وګوري دا دنيامتونو بیان دي ان الله انزل من السماء جو خدای پاک نازلې د اسمان نه ماء وب نفقرجنا به ودوس غائبنا التى بطرا غچاتا متکلمتا الله موږ بس په دې سره سمراتن میوي مختلفن الوانها څنګه میوي او وی او دی زمکه یوه ده ها او مې به مختلفې دي نباذشنی دي باذشری دي باذجړی دي نقصه راځه او بل یو طرف ته ده خو په سماناتو کې دا م سره شو ابل ترته مینهل جبال او د غرونونه پیګی کنا ا ا کنا د غرونونه جددون بيدون یعنی په غرونو کې پیګی حسی دي تکیس پیږي لبا جو غرنه چې سپین دي تک سپین دي ولی ووري او وغيرها په پرتې دي او حمرن باجو غرونه دي چې سر دي لګوار کوا مختلفن الوانها دا جو دت چې نه کنه جددو جمد جدتون دا ویستوي تری کون په او کنه مورانه نن دې دې کې غردي او په غرونو کې جددن لاریدي یعنی حشیدی بیزن جمع دا ابيض دا حمرن جمع دا احمر دا ماج سپین دي ماج شریدي اپدي سپینو سره کې مختلف الوانها چې مختلف تي رنگونه داږي نو بعضی متق سپین دي او بعضی شدید سپین دی بعضی مطلق چور دي او بعضی شدید چور دی دا معنی راکبلی دا ها او غرابیب با سود او غرابیب او بازی طور دی خصود بدنی ولی لک طور دی طور دی خصمد سود تمانا جمع دا او غرابیب جمع دا غیر بیب دا غیر بیب یعنی طور دی خوالی سم مضبط توردي دی پا انتحان طور والی ولا دي. لاماندی بس تتا اوس بل طرف تراشا داو من الناس تا ا ترتیب من الجباد دا اختلاف هي ښا او من الناس او باج خلکونه ود دوا به چارپایان لا ول او دا کنه ود دوا به در زند سرنا ول انعام د چارپایان مختلفن الالوان هو کوي مختلف ترنګونه لاګي کته به چې دا همکه دریشان ذکر شو الوانه ها پکارو دا زمي څنګه مو مذکر شو زکه چې من پکې دي من ته بعیزی نو دا د کلمې د من د وجنا زمير مذکر شو د مونادیز په شکه نه کوي من ته بعیزی کذالک عم کذالک سمن مختلف تی الوان داږي کذالک په شان د اختلاف تسمارات او د جبال پښند اختراپ ته سمراتو او د جبالو انما یخشللا یقینا دا دا چریګي د خداینا من عباده فی عباده په بندګانو کې علماړي دی دیږي ویګي او علما چې دی باستا خشیت چې دی داصی پته خاصه د علماو دی دمانه نه ده چې خشیت په ببل چا کې نه یی نه سمانا دا څنګه چې خشیت په بغیر د عالم کې ني نه عالم په بلا خشیت نه وي بباینهما بونن بيدن خبرې په مابین کې بونې بيد دي ک هغه در پکی وي یعنی عالم په بلا خشیت نه وي دا څنګه دي خشیت په بلا بغیر په بغیر د عالم نه په بل چا کې ني نه نور چا کې ني نامنه خا نو دا په دې نه کېږيږي او عبد بن مسعود ليس العلم بكثرة الروايات بل العلم او ولكن العلم عن كسرة الخشيت ادا پر کثرت روایت علم نہیں بلکہ سو پر کثرت علم دی خدا نہ جل ڈی دی ربيع بن انس بھی من لم یخشا علی شبع عالمین چې دې کې خشیت نه دی عالم نه دی دت عالم ویل ویټی کړی امام مجاهد ویلي چې انما العالم من خشی الله عالم هغه څوک چې د خپله نو او مسروق سیر تابعی ویلي دی دی مسروق دی چې د پور کوټوالي کې پیدا شنو زلميو ځکه مسروق وته اغلا ای امام التفسیر دی او امام الحدیث دی تابعی دی رازا اغوی دی چې کفان به خشیت الله علما او کافید یره د خدای علما او وقفا بالاختيار جهلن او کافید چې کم دینو کې کسو داوی کول او اختیار او خپل عمل نیک اول او خپل عمل ته کی کویل او د بلا غی چاته دا دا جحل لوی جہل په انسان لوی جہل دقد حضرت یې وبل ترجمه م شویده امام په هر دین راضي یو بل تبشیر من نقل کړی شهادہ سری چه انما یخش الله خو دا هو باندې راپړه په پرده جل عامین ایبان هیل علماء دا تدی و دې باندې نصاب دی دې دا معنا چې خدای د علماون یری یې نجي دا معنا نه دا امام پرخ دین دا وی چې انما یخشلا تعظیم کوي الله تعالی من عباده پربند کله کله کی العلماء ا د علماء تعظیم کوي نو دلته ک معنا به جزاکي ان الله عزیز غفور الله پاک سری بخون کې هيته بخون کې مثل لا عزیز دی عالم دی پخپل او بخون کې دي او ان الذين دیاکه درې دریسی طونه د کاملانو ذکر دي ان الذين بشک ااکسان یتلوونه چې دوی هم شه د پار لولي کنا او بیا مृता ته ته لا ویلو چته لا وغوت غوري د طولو ندی تعبیداری ته وینو د خپل تلاوت بتابیداری کنا عمل بنګه کوي ااکسانو دایېونه همشه مځته کوې چې مزاری د پار د استمرار ده جامې شل لیک دا عبد خدای یا وشو وقامو او پیږي او دا سل سلري ځل کا او اهتمام لري مانځو چې عبادتي بدني دي او انفقو پیږي او دوی خرج کوي مما د اغم لن رزقنا هم چې موږ ته تکلیف سرن پپټ سرون دا بنفلو سرولګه او یا او په کار نه دا په پرځ سرولګه نو دان که سان چې دی چې دا درې عمل کوي یم جو نتیجرتن دوی امید کوي د داس تجارت ها داس تجارت په دې اعمال باندې دوی امید کوي داس تجارت لن تبور چباګي هلاکت نه لای وړي د دې خریدار سوک دی تعالی خریدار سوک دی هغه تعالی خریدار وي نو په او دې د عملونو ولې کوي په کوم غرض یې کوي ا پدې غرض یې کوي نو نتی ټیک دی نو وفيهم ان شاء الله کامل ورکړي ديتا اوجرهم ثواب د عملونو د دې او يزيدهم او الله دې دي کی دې ته خپل پسند چا غشبات او یادې دار دي انه هو غفورن بهشکه د الله په پخون کې له ګناوونو دي او شکور او شکرې او قدرداني کوون کې دې فات تدوی والذي او النبي الله پاک به مثل بنجراتي او وحينا اليك چمن غره لي پذري د وخت را لګري تا ته منل کتاب دا قران عظیم کنه چ والذي مو كذلك او اغشزه ادم مفتد علی والذي اغشزه چ اوحینا الیک چمو پته د وخت را لګري تا ته چ قران دی ند قران هو الحق د شت کې محض دی ا هم تعالی نفس الامر سره او دا کې دا مصدق اللهم بینه دی شاعت تورات او انجیل دی او ان الله تعاق سر تعالی بیا عباده بی احوان عباده فایکه احوال د خپل نو بې ګانو له خبیرن خبردار دی د دې په باطن او اعمال او بسویر او بینه دی د دې په ظاهرو اعمال تکدا دا آیات مبارک را اخره ثم اورثنا الكتاب الذي او, او بیا موږ ورکاو په طریقہ د میراثت کې موږ ورکاو په طریقہ د میراثت کتاب قرآني زم الذين انغسانتا استوقينا چې موږ ورکړې دي من عبادك وهم امتك يا رسول الله ایا استومتې کنه استومتې نو پدې کډرې کیسه خلک دي راځي دا یو ترجمه وره نو په من سم ځلې مون باځې پدې کې ظالم دي تخفل نه پسو پیګه او نو ربيعه ابن انشویدی دي ربيعه ابن انص چدا ظالم اغصبت چې صاحب ده کبیره دي چې غټه ګنا کوي پیګه صاحب ده غټي ګنا دي دا ظالم دي او او باندې په دې کې مختص دی میاں راودي میاں راوسه منه چې څو حد وړي ګنا دي او او ومنهم سابقون او باندې په دې کې سابق قومه کې کوي ديون کې دې په خیرات او په نیک دی هغه څه چې دا وړي او د غټي ګنا ډوانو نه بچتي پېږې را دجی چې وړه ګنا او غټه ګنا یوم هم نشتا د دې ډوانو نه نه دا ترجمه چا کلی دا او بئیع ابن انس لاوی رضی او حسن بن سلیوی دی چا وکرجی چې ظالم چې دی چاته وای ظالم هغه ته وای چې ددې چې کم دینو کې 100 بده پنې کو زیاته شوي رگی او مختصد دی ته وای پېگی کنه چې دا غو نې برابر فی ودې آرآ پیامنت ویلو کنه او ثابت دی ته وي چې داغه نیکه په بده غالیب شوی خلصه دا د چ ظالم او ثابت